Mm? Det kom någonting i posten. Det verkar som att du har sagt upp dig från ditt jobb. Ja, jo, men jag tänkte nu när jag har spelat med Robert Wells att jag ska börja turnera med honom. och Så, så tänker jag, då behöver jag inte jobba mer. Va? Men, men fattar du inte att det bara var på skoj? Du, men, du kan ju inte spela piano egentligen. Nej, vadå? Det var jättegulligt, men det var ju bara att ni plinkade lite när vi intervjuade. Men jag har beställt tusen t shirts som det står Maria Erlandsson och Robert Wells på. Hej hey, hey, hey. Yeah. Hey och välkommen till avsnitt 125 av Bonuspappan och plus Mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Falkenberg och Varberg med omlöjd. Den kan ni läsa antingen i pappersform om ni då kan bo i Halland eller så kan ni läsa den på webben www.hn.se var som helst på Tellus. Mm, så är det. Och veckans gäst det är Robert Wells. Han är ju pianist och låtskrivare och sångare och bandledare men också något annat. Han är även en eminent AIKare och eminent är han ju för att alla AIKare är eminenta. Mm. Och även just nu. idag ja, jag är extra eminent för att idag har vi vunnit över Falkenberg med 5-1. Och jag tänker att både jag och Robert kanske har lite kluna känslor därför vi gillar ju Falkenberg både jag och Robert. Ja, du är uppvuxen i Falkenberg och han har bott där på somrarna ganska mycket med sin familj. Men det var ganska nödvändigt att klå dem just för att vi behöver poängen. Det är ju väldigt jämnt i toppen på allsvenska tabeller just nu. Ja, fyra lag på 59 poäng faktiskt. Men det beror ju lite på hur det går under måndagen mellan mitt lag, IFK Göteborg, och Aiks rivalen i Djurgården. Det är lite läskigt att det är så många hatlag just i toppen. Det är Hammarby, det är Djurgården, det är Malmö. Och så måste jag liksom känna då att vi behöver IF Göteborg, det känns extra tungt. <laughs> ja, så är det. Dagens match påverkades ju väldigt mycket av att Falkenberg fick sin målvakt utvisad. Sådana här frilägesutvisning. Vi efter hade ju också en målvakt utvisad så det var väl ganska jämnt och rättvist. Ja, just det. Men ni hade ju andra målvakten på plan istället. Så att det blev 11 man mot 10. Ja, Robert Wells han ska bland annat berätta om hur det är att växa upp utan pappa- och att hans pappa också gjorde det. Och vi undrar lite hur det har påverkat Robert och hans föräldraskap. Det kommer ni att få höra snart. Men även mycket annat också. Och intervjun gjordes ju faktiskt i Stockholm i hans studio där. Där, vem var det som hade varit där? Det var någon gammal statsminister som ja, nu land där hade haft det som tjänsterum. Ja, precis. Och jag fick faktiskt spela lite piano med honom. Men ingen av mina barn var imponerade för ingen av dem visste vem han var. <laughs> Så är det. Så här, är han känd frågade de när jag skrev om det i våran familjechatt. Ja, jo, men och vi sa jag, ja, jo, lite. Mm. Ja, veckan som har gått har ju varit en barnlös vecka. Och jag har bland annat varit på lägenhetsvisning. Ja, men du har väl också övningskört lite med sonen? Ja, Lycka och jag har tagit en liten sväng. Och så har du varit på lägenhetsvisning med mina föräldrar precis. Och de kommer ju att flytta från Falkenberg där jag är uppväxt och till Varberg. Jättehärligt att ha dem nära. Det ska bli jättemysigt. Det blir bara lite så där. vi har två veckor på oss att förflytta dem. Det kommer att vara spännande, men intensivt. Ja, det blev ju så eftersom det fanns en möjlighet nu att få en helt nyrenoverad tåg i det området som de hade önskat. Så då får man passa på. Mm. I veckan har vi också tränat på Golden Wellness. Man kan väl säga att vi gjorde en liten comeback eftersom vi har varit borta ett tag. Vi har ju varit i Stockholm och... Och lite annat, men jag tyckte det gick bra. Ja, det var väl ett nytt... Block. Block heter det, ja. Fjärde blocket med step-up. Men jag tyckte också att det gick bra, så det var härligt. Vi får vara där lite oftare. Jag vet hur jag ska tolka det, för jag hade ingen träningsverk. Betyder det att jag inte tog i så mycket då? Nej. Jag Eller tror att jag är, är. oerhört vältränad fortfarande? Ja, det sitter nog i. Formen <laughs> sitter nog i. Sen har ju du lärt dig något nytt hemma hos vår kompis Lars. precis. Han och jag har kommit ännu närmare av varandra nu. Jag har kommit in innanför huden på honom kan man säga. Jag har lärt mig att sätta hans sond så att vi ska kunna åka iväg på lite längre utflykter. Han och jag och andra vänner. Och vi ska ju faktiskt åka och se en spännande Slayer-film som är någon slags konsertbio, eller? Ja, just det. Det är en konsert från 2017. De är ute på sin avskedsturné och de är ju ett av de legendariska... Fresh Metal-banden. The Big Four. Mm, det, det kanske är... du sa. Nej, men Nej. jag vet vilka de fyra största är. Mm, vilka är de då? Det är Metallica. Elefanten, Noshörningen. El... Nej. <laughs> big Five är The väl big det Big Afrika? Five. Big Four är Metallica, Megadeth, Slayer och Anthrax. På tal om Afrika så har jag ju fortfarande så Suttit som klistrar framför tvn när det har The Bachelor. Ja, just det. Och de är ju där i Afrika och tittar på just flodhästar och sånt. Mm, du har faktiskt sett det, denna veckas avsnitt. Jag är alltid en vecka före, det är alltid kul. <går> det är lite fuskigt. Jo, men vår vän Lars han får ju som sagt vara mat via magen. Just så det. han har ju inte ätit på tre månader och det jag tycker jag är jättesynd om mm. honom. och Det är ju sån där sak som man bara tar för givet tills man inte kan det. Mm. Så att... Om ni där ute just idag kan äta mat så passa på att ta det som en sak att vara tacksam för. Det ska man. Och Lars är ju en otrolig kämpe och det tycker jag att det är också sånt som ger hopp på något sätt. Att oavsett i vilken omständighet man hamnar med sjukdom till exempel så ska man kämpa och försöka se lite ljuspunkter i livet. Mm. Ljuspunkten som vi pratade om innan i mitt liv var ju då aik matchen Men eh, ska vi ta och lyssna lite på aik Robert Wells? Ja, just det. Och där nämns ju en annan match. Nämligen den mellan AIK och IFK Göteborg. Och den har vi ju redan pratat om i podden. Ja, vi kan prata om den igen. Det är helt okej för mig. Ja, jag förstår det. det blev och så AIK vann med 1-0. Oh, härligt, härligt. Men jag tycker faktiskt att eh, av de lagen som har chans att vinna SM så... Tycker jag ju att du är värdet ett SM-guld till. Ja, jag tycker det ska bli härligt att ta hem Johanssons pokal som vi brukar kalla den. Mm, det får vi se om bara några veckor. Här kommer intervjun med Robert Wells. Hej och välkommen till podden Robert Wells. Tackar. Var är vi just nu? Nu sitter vi i min studio, man kan inte spela in sådana här jätteorkester här, men man kan sitta och ta de här förberedande repen inför stora turnéer. Så här har vi varit många, många musikanter genom åren och sen har jag flyger och man sitter ostört här faktiskt. Ja. Det är ju ett härligt hus, det ligger bra i Stockholm men väggarna är fullständigt lövtunna så jag har fått fixa och trixa här med isoleringar då. Och... Dämpa. Så, ja, och det är inte bara för att man ska störa andra, utan man vill inte bli störd själv, utan man vill ha lugnet när du repar. Du måste få, det blir som meditation nästan. Ja, just det. Och så fanns det ju en koppling till Sveriges mästa statsminister. Ja, faktum är att eh, jag har bott här på hörnet i det här stora lägenhetshuset och i samma port bodde i så Aha. han hade det här lite som home office en gång i tiden, så det är, det är lite speciellt. Ja. Och om vi går tillbaka och stannar kvar lite där i 60-talet när du var liten, så växte du inte upp med din pappa? Nej, de skilde sig mor och far när jag var barn av väck gammalt tror jag. Mm, mm. Och eh, det var skillnad för storebror för han var nästan fyra år när de skilde så att de hade väl hunnit bo ihop ett till. Men mm. för mig var det, det var inte så konstigt. Det tog många år innan jag fattade, men vänta nu. Det här är ju inte som alla familjer. Nej, nej. Och eh, just på dagis sätt och lekis minns, det var ganska många mammor som bodde själva med sina mm. barn redan då, nu pratar vi ändå 60-talet <gör> nu är det mer regeln undantag ja, faktiskt. det är väldigt ja. märkliga uppsättningar av familjen nu för tiden men det var ju vanligare på den tiden att man bodde hos bara en förälder nu för tiden så är det mycket varannan vecka principen ja, det hade jag nog inte tyckt om tror jag Nej. jag har hört en del kompisar som gör tvärtom att de flyttar ut föräldrarna och låter barnen bo kvar hela. Det. och det, den grejen hade jag hamnat i den situationen, då hade jag nog föreslagit det faktiskt. Ja, ja. Att, för barnen ska ju inte ta skada, eller ska Nej. ju inte hamna i, i de där konflikterna. Fågelbommetoden brukar de kalla den. Husband. Där ja. föräldrarna det... flyger ut och in. Och... Ja, ja. Ja. Du är bra. Och även din pappa Jerry borde väl inte så mycket med sin pappa. Var han amerikan, så säger din farfar. Ja, så alltså, farfar träffar nog inte farsan heller så mycket för ja, han var ju väldigt, han var fyra eller fem år när farmor drog över från USA. De bodde i New Jersey mm. och så kom de över till, till Sverige. För farmor var svenska och det var lite problem med släkten det vet jag faktiskt inte var om det var arv eller om det var något annat ah. men, och precis då var det finanskris i världen och framförallt i USA så att hon blev kvar ah. och efterlämnade väldigt många syskon där borta vilket var såklart inte så kul för henne eller för farsan heller men så blev det hon var doktorinna och hade det välbeställt så att de växte upp, eller farsan växte upp. Det du vet, med privata butlers som bodde på <laughs> ja, Grand Hotel. Och ändå blev huset normalt med tanke på den uppväxten. Det var lite silvisked i munnen ja, faktiskt. Ja, ja. Och du växte upp i Solna då med din mamma och din bror Rickard. Ja. Och sen hade du väl mormor nära och även din morbror Göran var, fanns i närheten ja, absolut. Eller? Och min mormor var ju helt fantastisk när jag var liten. Det var verkligen som en... Extra mamma, det, det var där hon bodde i Råsund där i Såna utanför Såna, det var lite bullerbyn där ute. Mm. Då var det ingen som tänkte på att jag var ute när jag var tre, fyra år och lekte som utan vuxna och med alla andra unga Det var inget konstigt eh, på något sätt. Sen när vi flyttade lite senare till en annan del av Såna, då bodde min morbror vägg i vägg. Och, vilket var väldigt bra för han blev ju lite sådär fadersgestalt när man ja. spelar fotboll mm. och man gjorde sådana där grejer. Ja. Framförallt så, så drog han ut mig, för jag var ordentligt rund när jag var liten. Ja, ja. Jag satt ju bara i lira och käkade godis. Ja. Han äh, drog ut mig och springa i skogen ute i Råsta sjöarna utanför Stockholm. Och jag minns det här till och med- ja. Jag pallar 75 meter. Sen, sen var det stopp. <laughs> ja, det är inte så mycket där. Nej. Och du känner dig fortfarande mer associerad med Solna och AIK då än med själva Stockholm. Oja, oh, alltså jag associerar väldigt mycket i med mindre städer. Jag tror det är därför jag, fortfarande kan man ju liksom snegla när man åker ut. Jag brukar brukar åka ut och springa runt sjöarna fortfarande ja, ja. i Sona. Ja. Jag hänger i Solna, brukar cykla runt Sona för det är där man har växt upp. Mm. Alltså. Och den känslan av den här lite mindre staden, det är därför vi älskar Falkenberg. för ja, det. det är lite samma känsla. Det är där ni har sommarhuset ja. och är ofta. Ja. Ja. Nu bor vi ju med familjen här i Stockholm. så ja, Nu säger bara jag och min fru, men Stora Essingen, Och det kallades eh, landet i stan. Aha, aha. För det är det är som en liten ministad. Sådär, och det är inga vägar som går igenom. utan Det är lite också... Jag har nog sökt mig på det mm, sättet, tror jag. Mm. Även om jag älskar att bo nära en storstad, det gör jag. Mm. Men jag vill inte bo mitt i staden. Jag tänker på det här med att vara pappa och papparollen. Vad känner du att du har plockat upp dina manliga förebilder i din papparoll? Jag har tänkt på det där för att man hör ju om en del unga som då... Hitta sina identiteter i TV-spel och skräckfilmer och tuffa band, och du vet så här <laughs> mina förebilder. De är ju då, som sagt, min morbror. Men Charlie Norman ja. och, och de här som jag lyssnar på när jag var liten, man tittade på Hylans hörna och så de här musikanterna och jag tror, jo, musikanter har varit någon sån här ledstjärna som jag såg upp till när jag var liten och hittade på. Så det, det var inte sådana här skräckfigur direkt nej, nej. utan det var, det var, väldigt, eh, det var nog väldigt snällt tror jag överhuvudtaget. Mm, mm. Och sen vi som växte upp i sådana. Den tiden var ju rätt spännande också för det var. Det var inte så. Det var inte som direkt på punktiden när 60-talspoppanden kom utan det var lite snällare känsla överhuvudtaget ja. tycker jag. Heppstars var ju stora då. Det har du skrivit om i din bok Blod, svett och toner. Ja. De bo han bodde mitt över gatan, Sven. Och när han kom med sin jänkare du vet, allt ja. det, det var, han, han var en superstar, verkligen. Men det roligaste är att jag tror att många av de här förebilderna som jag hörde, såg och fick uppleva när jag var liten, de flesta jag jobbar med faktiskt. Ja. Första spelningen jag var på någon gång, eller uppträdande då var jag fyra år, då var det faktiskt Bosse Jaha, ja ja och han jobbade jag med sen 1983, då satt jag i orkesterdiket på Kina teatern det var lite märkligt att se och <laughs> höra honom samtidigt Du övade ju enormt mycket redan när du var liten och du var den yngsta som kom in på Akis, mm. som musikskolan heter, 16 år och sådär och då flyttade du väl så att du bodde själv också min mamma var snäll, det var lite när vi pratar fågelbordet här Så att hon träffade då en ny man, flyttade ihop med honom i stan Och jag fick behålla föräldralägenheten I och för sig då väldigt äldre inrätt i hennes mått Men Jaha. jag fick ändå vara där Men jag skulle ju självklart rå själv, betala själv Så att jag jobbar ju stenhårt på kvällarna när jag var 16-17 på pubbar och... Ja, egentligen var jag även vaktmästare på Svenska Dagbladet. Jag gjorde det mesta för att få ihop det. Och det är en mm. oerhört kul tid. Och jag är så i efterhand ännu mer glad över min mormor som hjälpte mig med matlagning och tvättning. För hon bodde i samma hus. Och det var en himla tur alltså. Då blev hon ännu mer extra mamma under de åren. Där. Ja, verkligen. Och den här... Din mamma, Monikas nya man då, han blev inte bonuspappa riktigt till dig eftersom du inte bodde där då? Nej, och jag var lite för gammal för det. Mm. Men All respekt då, vi omgicks ju och det var middagar, men vi fick aldrig den känslan. Utan, Och jag tänkt på det här med papparoller överhuvudtaget. Nu hade jag ju tur då, som hade en kanonmårbror mm. som vi fortfarande har mycket kontakt med. Och när det inte finns en biologisk pappa närheten, men man, unga behöver någon form av pappagestalt, alltså någon som vägleder och, och guidar. Precis som du senare i livet, många körs livsstilscoacher och ska mm. leda kurser. Alltså, man har ju alltid förebilder, mm. även som i musiken eller vad man än. Många får sporthjältar när de är små mm. vill vara som dom eller, eller när jag var liten man läste Buster och ja, vad vill det, vara ja. som de här Su supermark och ja. Benny Goldfoot och Exakt. Ja, Johnny, Johnny Puma, Puma. fribrödaren <laughs> ja jag har läst Buster också. Ja. Uh -huh. Jag tänkte sen fick du kontakt med, med din pappa längre upp i åldrarna eller? Ja så han vi sågs någon gång i månaden eller varannan månad så kom han ibland han jobbar ju som kriminaljournalist och, och jag tror att jag förstår mer nu, det var ju inte lätt för honom att komma in i någon papparroll i att han själv inte upplevde Nej. och jag tror det, det ska man fundera och, och tänka på mycket innan man dömer tror jag med många, för att det är, en vuxen har inte alla svaren, mm. upp, eller inte som barn heller, men det jag minns, jag och min storebror, när han kom hem, han rökte som en borstbindare. Och jag glömmer aldrig den där fruktansvärda, unkna lägereldstoften av John Silver utan filter. Uh, uh. Det var helt vidrigt. Och då bestämde jag, så det var nog gott av det, då bestämde jag och min bror att röka. Nej, det ska vi inte hålla på med. Och det är en sån regel som du har haft hemma också med dina söner, ja. att de, de får göra mycket, men... Ingen röker. Nej, ingen röker. Det, det, och det lyckliga, lyckligtvis är att jag tror inte är någon i mitt band som röker det är många, många år sedan. Ja. Det är när man är i Kina, där röker de även vid middagarna. Men, ja. men, äh, nej, rökning. Alltså egentligen, jag är en sån där, jag är väldigt strikt emot alla former av förbud. Mm. Men jag vill inte bli påverkad själv. Nej, nej. Så vill folk röka, gör det, men inte bredvid mig. <laughs> mm. Så blir du alltså pappa till två barn. Ja. Och eh, hur kände du då när du kanske inte hade haft en egen pappa? När du blev pappa, var det något speciellt som du tänker på? Ja, men det är ju. Min, min, min fru Maria, hon, hennes pappa gick tyvärr bort när hon var 12 Eller precis fyllde tolv. Mm. Och jag tror att det... Bara fast man inte tänker på det, att du medvetet nu vill du ha kärnfamiljen. Du har velat haft det hela tiden och även hon då. Att man värnar om det där lite extra. När, när jag var så här 15, 16, 17 så hade man flickvänner som hade kärnfamilj. Så att jag tror nästan att jag var på studiekurs och sådant. Så alltså man <laughs> fick uppleva det här familjemyset eller. Segla mer om i skärgården eller sånt där Så det var ju lyx för mig Som inte riktigt var socialt där Jag, jag tror inte jag mm. riktigt Visste saker ting i tid Alltså som min mamma kämpade Alltså hon kämpade stenhårt För att få ihop så att vi hade semester. Mm. vi hade, vi kunde Åka bort, hon fixade eh, Med mina pianolektioner Men, och då var det så att Hon knappt kunde göra grej själv Utan hon verkligen tog hand om oss och så har ju vi velat göra och nu har vi ju, nu är vi ju två vuxna. Mm, mm. Um, nu är vi, när vi sitter här just nu så är vi i ett märkligt läge för nu har båda flyttat och det bara, <laughs> det fullständigt panik. Ja just det, vi såg ju faktiskt Oscar i musikalen Peter Pan 2 på Intiman här. Han är med i ensemblen där och är duktig dansare mm. och, och sen lillebror Teddy är ju musikproducent och har flyttat iväg till England nu var det? Ja, till mm. Brighton och har börjat musikuniversitet där. Och bådas flickvänner är också inne i, ah, i det right. hela. Jag är oerhört glad att Teddy har också kommit in i för han är enormt musikalisk, men jag har nog skrämt om det Med att vara alldeles för snabb som man gör som förälder. Jag minns när han testade ett trumset. Ja. Han var bara åtta år. var ju pappa? Jo, snabbt köper ett trumset. Fixar bästa läraren. Så han hinner ju tröttna på ja, det. två veckor. Så det är väl en sån här misstag man kanske skulle ha tänkt efter. Det hände faktiskt tre år efter när han började spela gitarr. Då ja. åkte jag direkt till en musikaffär och köpte bästa förstärkare och skrämde iväg så. Det var Teddy som föddes tio veckor för tidigt Ja, ja. det var dramatiskt lät som När du berättade om det i boken Det var hemskt, Nej. Nej, det, var, det var värre än så Och det var ju såklart äh, Var ni oroa sig för barnet Men även, det är inte alls säkert Att det skulle gå bra för Maria i Nej, här, det. När det är akut och, och jag minns, hon var på turné i Halmstad Och eh, får såna Fruktansvärda verkar På scenen eh, När de uppträdde med sin grupp så jag kastade mig i bilen ner. Vi hamnade på Halmstad, lasarett. Men det lugnar ner sig. Ah. Och så tänkte vi, men då åker vi väl hem då? Och, så... och då sa läkaren, ja, bara ni har koll nu. När ni åker, ni måste ha koll vilka städer som har sjukhus om något händer. Så, ah, det. Nej, det var lugnt. Vi kom till Stockholm. Vi åkte in till Karolinska, Karolinska sjukhuset för observation. Allt lugnt. Och så åker vi hem och jag stannar till med McDonalds på Sankt Eriksgatan. Och jag går in och handlar. Och Maria kommer in och ropar högt. Jag blöder, jag blöder, oh. du vet. Och som tur var, hade vi varit på Karolinska. Och det är lite kringelkrångel där om man ska hitta rätt. Så att jag visste ju direkt vad jag skulle. Ja. Jag hade fått direkt telefon. Så att på en minut tror jag svarade <laughs> vi tillbaka och de stod allt klart. Och det, det var tuffa sekunder. Ja. Och nu, nu kan jag låta lugn, men jag var inte lugn då, utan det var. Det var fullständigt trauma. Och det är kuvös och massa slangar och sånt där och man får inte liksom no. se sitt barn riktigt. Kanske. Nej, inte alls. utan det, det, var, det var dramatik och det värsta var att vi blev tvångsförflyttade andra dagen. Vilket för mig var, vad hände ja. händer det här verkligen? Ska, ska man verkligen behöva gå igenom den grejen? Så att, först tänkte jag, eh. Äh. Jag, jag har skit i dem de känner igen mig Jag blev tokig ja, ja. Så jag bara skrika och leva fan där uppe och, Fast de var så sköna, de förstod ja. För det är inte okej okay Om ett barn föds för tidigt Så står du i fönstret på Karolinska Så ser du en ambulans, kör iväg med barnet Till ett annat sjukhus ja, För att det fattades Utrymme, Aha. ekonomi, personal Efter det, nu hoppar vi fram Så fick jag samtal En månad senare Där läkaren underbara kvinnliga professorn Ann Edner ringer mig och frågar jag vet att det var fel, men kan vi göra något? Och det var ju inte det var en nanosekund som bestämde det är självklart ska vi hitta på någonting så att, då startade stiftelsen tummeliten med Hugo lagerkrans, känd barnprofessor för prematur och tre andra. Och nu Precis i år, i den 14 november så lanserar vi, då är en, en uppdatering av denna stiftelse då kommer den heta Lilla stjärna ah. ihop med Uppsala akademiska sjukhus och samma kvinnliga professor anedner och det är jätteroligt ah. att jobba med välgörenhet när du själv har drabbats, det är inte så svårt då gör du det, mm. då är man där Finns det någon hemsida man kan gå in och läsa mer om? Ja, det, det kommer finnas en som kommer vara både på lillastjärna.se och littlestar.se. För vi mm. går ihop med ett europeiskt samarbete i München som heter EFCNI. Jag, ja. mm. mm. jag tänkte också att det finns en annan liten rolig koppling till Halland. Eftersom du hade en sommarfamilj där kan man säga. Greta och Karl erik ja. Som också är... blev lite extra föräldrar då kanske. Så oerhört viktigt för mig. Jag var 12-13 när vi hade träffat de här föräldrarna på Mallis året innan. Och morsan och jag, vi fick sån fantastisk kontakt med de här underbara människorna. Och det slutade med att de bjöd ner mig att vara hos dem några veckor på sommaren. När morsan skulle jobba. Mm. Och du vet, chocken från att vara det totala asfaltbarnet <laughs> till att gå ut i skogen. Och, alltså det var... I bua. Ja, de skrattade ja. i första ja. sommaren eh, ganska ordentligt och försökte lära mig blommor och bladen. Men, men jag njöt verkligen att få vara där. Och återigen, det man formar, sa man, är liten. Nu är jag 57, jag har fortfarande i kontakt med dem. Lyckligtvis, ja. peppa-peppa, så är de i full form. Ja. De är ändå 90 nu. Ja. Hade de barn också i din ålder eller lite äldre? Eller? De hade barn i min ålder och äldre. Och det var deras barn som jag bodde hos lite senare nu. Jag tror de har barnbarns barn. Ja, kanske ja. någon till. Ja. Så det är en stor släkt och Det är väldigt, det där är viktigt tycker jag. Mm. Att man jag har väldigt starka minnen från 60-70-talet så där, överhuvudtaget. Och det är det som formar den. Ja. Det är det. Hur var du då? Vi säger, du, var, du var 11 år när du döptes. Det ja. var lite senare så att säga. och ja. Var det då du ville egentligen byta efternamn? funderade du på också då? Ja? Ja. Jo, det stämmer. För jag var, jag var extremt lild gammal. Jag, jag var verkligen en professor när jag var liten. Och det var nog min första pianofröken. Och det var inget jag hade någonting emot. Utan jag, jag gillade verkligen att, att hamna i den där klassiska världen. Arthur Rubinstein, pianisten, min största. Och riktiga förebild i unga år. Rubinstein, det lät ja, ju väldigt det. så här. Ja. Ja. Och Wells, det lät ju hemskt. Jag. Det var med på och rock. Nej, ja, det var på och rock. Ja. Ja. Så att då, då hade jag suttit och övat med törspenna hemma och skrivit autografer. Och ja. tänkte, men det här är schysst. Robert van der Waldstein. Ja. Och, och min, min mamma bara skakade på huvudet. Och jag, det var då när jag skulle äntligen då döpas när jag var elva år. Ja. Men du heter Arthur. Jag heter Arthur, ja. men det är faktiskt efter morfar. Ja, okej, okay. ja, det har inget nej. med Rubinstein att göra. Nej. nej. Just det här att du är klassisk skolad och att du övade så mycket och blev då kallad pianoprofessor mm. och så, har det påverkat, var du lite ensam varje, att du satsade mer på det än att vara ute och, och leka? Eller hann du med kompisar också? Ja, innan jag började av Fredrik när jag var tio, då spelade vi fotboll varje mm. dag, så vi mm. lekte... Burken hette det som man lekte ah, på. Ja. lite lite som gömma lite ja, så ja. Och nej, alltså vi lekte, jag lekte väldigt mycket. Men jag och min bror i och med att det kanske är det här man tänker efter man växer upp utan farsa att vi hade ju då med mamma själv få utveckla två riktiga intressen där ingen stod och tjafsade med det. vi fick ju verkligen köra det här. Så att väldigt fritt val. Brorsan jobbar med bilar, han har lyckats väldigt, väldigt bra, jag bor i Los Angeles sedan 1982 och jobbar väldigt stort sett dygnet runt med bilar. Och när vi var, jag var 10 och han var 13 och ett halvt, jag satt och lyssnade på Artur Homestad, jag lyssnade ja. på Kassel, Chopin, Chopin ja. Valser och, och han lyssnade på dragsterljud från Mantorp. <laughs> Så att det, var, det var hans grej. Ja. Och, Ingen tvingade oss. Det var snarare så att morsan tyckte att nu får du ut, liksom, nu får du gå ut och göra något annat, men det var inget snack. Jag körde ju ibland på helgerna 4-5 timmars rep. Mm. Mm. Men det är faktiskt så du måste göra. Och jag skulle in på akademin efter nian. Det var ingen snack. Jag bestämde mig att det här jag satsar. Ja. Och det finns ju inte en minsta tillstymmelse till genväg i att vara musikant. Du, du får ju köra på. Det är de 10 000 timmarna och, ja, och sen medelhinder. Ja. Ja. Mm. ja, men det är det. Och det. Fast jag säger till mina studenter, unga som jag har på sommaren att öva inte för någon annans skull än din egen. För att annars ska du inte tillbringa så här mycket tid som jag har gjort. Mm. Jag ville det och jag hade ett mål. Men ibland när jag varit utomlands, framförallt och i Kina, så har jag sett ungar så de lirar och de lirar och så kommer farsan då deras pappa ställer sig bakom och de blir, de börjar skaka fullständigt. Ja. Och vad är det för musik då? Alltså då blir det bara stress kring det blodsvett och toner mm. men du måste ha lust. Mm. Annars kommer man inte. Annars ska man spela fotboll eller bremboll eller tv-spel ja. eller något annat. Var kom det här intresset och lusten ifrån för dig i så unga år med klassisk musik och det här? Jag tror överhuvudtaget musiken, det var nog hos min mormor för hon spelade lite piano och jag bodde hos henne mest när jag var liten. Jag tror jag var fyra eller fem år när det var på tio i topp och man lyssnade på Melodi Det var mycket musik, man spelade skivor, du satt och lyssnade och framförallt min första pianofröken Maja då, hon tog sig verkligen an mig så att när vi hade haft en lektion då satt vi lika länge till och lyssnade på musik. Det är bra att lyssna in sig på stilar. Bra att lyssna. Och I klassisk musik framförallt när du kan ha ett stycke med 20 000 olika tolkningar. Så man får sin egen bild. Man hittar olika vägar att gå ur det. Mm. Lever det kvar något annat? Det här med att man ska ha en viss värdighet eller man ska vara artig och kanske välklädd och, och att inte spela med noter för att liksom få, kunna få kontakt. och Har du vissa sådana Saker som du vill skicka vidare till dina egna elever? Ja, alltså en värdighet, absolut i ditt sätt att vara. Var naturlig, håll inte på med ha svär inte onödande. Och det, och det, det där bottnar ju bara en osäkerhet, eller nio fall av tio gör det. det. Däremot, jo, man kan vara värdig klädd, men jag har sett exempel bland om det är en konsert jag har varit med på själv, och där spelar Chopin vid några pianister. Och då är det en kille som kommer på dagen och spelar så fruktansvärt bra. Alltså du vet, man bara stannar upp och ja. känner, och så han kanske sitter då i jeans och t-shirt eller skjorta. Och sen har jag sett samma kille på kvällen sätta på sig uniformen, det vill säga fracka. Ja. Och plötsligt blir musiken totalt livlös. Oj. Ja. Alltså det, det är väldigt farligt. Alltså, jag vet när vi gjorde i USA nu konserter med symfoniorkestrar vi kallar det Blue Jeans Concert så vet ja. vi Hela symfoniorkesten sitter i jeans. Ja, ah, vad härligt. Och det var så jäkla relaxed. Alla fick slappna av. Så att på något sätt kan den här uniformen... Man ska inte gå i trasiga jeans på scen, det tycker jag inte. Men ibland kan uniformen, som jag kallar det, förstöra nästan mm. ibland. Utan slappna av. Mm. Och just den här kombinationen av då klassisk musik och populärmusik. Mm. Den kom in ganska tidigt så hade du idéer att du ville kombinera det då. Oh ja, oh, ja. Jag minns att det var en konsert Som jag såg på konserthuset 1979 Det var John Miles Som hade en lås med The Music Det var precis den här blandningen Som han gjorde Då börjar liksom öppnas dörrar så där. Det var, Men sen lyssnar man på Emerson, Lake Palmer Du vet, alla Lite symfonirock eh, eller så ja, Exception, Rick mm. van der Linden Och det var ju mycket Egentligen behöver man ju inte göra För att de här Symfonilåtarna när man blandar och mixar Det måste komma av att du nästan improviserat fram det Men jag tror inte på att mixa stilla för sakens skull Eller att man bara sätter sig ner och skriver ihop något sånt här För det, eller jag kan inte det Men det kanske är många som inte vet hur mycket du komponerar Just låten Music vet jag att mm. du har haft med i Raps ja, Jag tror Johan Boding eh, ja, sköljde men sen har du ju gjort de här speciella Rhapsody-låtarna och jag tror du senast din fru Marias skiva ja. som är väldigt jassig. Där har ju du skrivit låtarna och Camilla Leckberg i sångtexterna. Ja, och sen, sen har jag faktiskt gett ut i år två av fyra utgivna. Jag ville skapa nu någon mer pianomusik för de här studenterna så jag har skrivit liten touch av klassiskt men också för att väva in lite moderna akord i notbilden. Så att de ska kunna närma sig lite åt andra håll. Och eh, det roligaste är att när jag skrev dem, skrev de hemma på min Malmsjöflygel i kåken. En liten flygel som jag fick av min mamma. Mycket speciellt sound. Det låter inte är om det ännu. Men den har en personlighet. Mm. Känner jag. Så här ska det låta. Mm. Så vi tog hem studion istället då och spelade in i vardagsrummet på Essingen. Aha. Och eh, det är bland det roligaste jag gjort. Det, det är så otroligt... Eh, Sköt blir det. Uh -huh. Och den här flygen då som jag fick när jag var åtta år, det blev, det blev magiskt för min del. Uh -huh. Och ska vi säga någonting om din, din popkarriär och, ja, det... och, och mello och sådär? <laughs> vi eller kan vad? skratta lite. <laughs> jo. Du var ju lite flickidol där ändå på gång, eller? Vargtass brukar ja, jag flika helt fram emellan. Ja, uh -huh. Jag tror det mesta jag har gjort har varit drömmar från tidiga år. Jag ville verkligen göra, för jag växte upp med tv topp mm, att mm. det här ska jag göra. Jag älskade för Melodifestivalen som det var på 70-talet. Ja, med riktig orkester? Ja, och visst. Och, så. Ja. och det vill jag göra. Så att jag har nog sett till kanske för min egen skull ja. mera så att det här är kul att testa. Så ja. att jag är nog lite jazzman att man, ja. man måste våga testa och inte vara så ängslig. Vad? Alla ska tycka så utan du gör det. Och du sjunger fortfarande en del. Ja, det är ja. jag. Jag börjar skriva faktiskt mer och mer texter. Och nu handlar det inte bara om... Jag garvar, Jag gjorde en låt som heter Handful of Keys förut, Och det handlar liksom om piano. Ja, just det. Ja, ja. Jag, jag försöker utveckla den biten och inte bara vara så otroligt insnöad, mm. utan... Du är ju inte bara en fantastisk musiker, du är ju också något så ädelt som en aek ja. Ska du säga, ja. Visst är det fint. Det är underbart fint. Det är ju bara därför du får vara med här i korten. Jag har hört att du en gång sa att du skulle fria till din nu fru Maria ifall AIK -E slog Djurgården med, vad var det? 5-0. 5-0. Blev det så? För mig var det liksom... Någonting man säger, för det är så otänkbart. Och jag ville verkligen inte gifta mig. I, på, inte på grund av Maria, utan på grund av att... Just kanske situationen hur det var med morsan och farsan. Mm. Det var skilsmässor. Och vi har flera skilsmässor i vår på min sida av släkten. Andras också. Och så går de och slår ju med 5-0. I hockey var det, va? Ja, jag tror det. Ja, och så får jag samtal. Jaha, Robert. Jag tror det var Aftonbladet, så... Nu är det dags ja. och jag har försökt skoja bort det. Men till slut, jag undrar inte vad ungarna som börjar säga till oss, men varför giften inte för? Och egentligen med fasen i hand, jag är otroligt klar att jag har gjort det. För det kunde jag gjort betydligt tidigare, för det blev bättre. Ja. Ja. Jag måste säga det, det var den där tjurigheten att det inte gifta sig. Men vi lyckades få till det och jag tror vi har nästan svensk rekord. Förutom de som åker till Las Vegas och gifte sig på fem minuter från frieri till giftermål mål nio dagar Men det var i USA. Ja. Uh -huh. Och det var ju så. Och det var. Vi hade så enormt goda vänner i Naples, Florida, som lånade ut över uh, och de gjorde, fixade med på stranden och till kunde viga oss och allt där. Stråkvartett och, uh -huh. ja, det. Stråkvarätt och uh -huh. ja. Ja. Det, det var det var väldigt härligt. Och Maria, delar hon ditt AIK-intresse? Får du med henne på någon match eh, ibland? Jag fick med henne på en match där AIK Färjestad spelade. Aha. Hon är från Säffle, Värmland. Hon får aldrig mer <skratt> följa med. hon har fått med, Men vi sitter på AIKs vippläktare och Färjestad gör mål. <skratt> och hon hoppar upp och skriker. Och hela läktaren tittar på mig. Vänta nu, vad är det här för något? <skratt> det var inte riktigt uppskattat. <skratt> Maria, du hamnade väl fel... På någon match på Ullevi mellan Blåvitt och AEK. Ja precis, jag satt eh, mitt framför Glenn Hussein, faktiskt. Just det. Och han frågade, vem tror du vinner? Och då var jag tvungen att säga kaxigt att det gör aik Och det gjorde de också. Ja. Så att det är den, en av de skönaste stunderna när mitt gulsvarta lag fick spöa mm. IFK Göteborg. Och just framför deras legendar, Glenn Hussein. Ja. Men visst är det konstigt att det där med att heja på ett lag, det är ju verkligen... Det är ju verkligen seriöst. det här för mig är det, det. Ja, jag tänkte ju att jag kan ju aldrig bli tillsammans med Martin, han håller ju på IFK Göteborg. Men det har gått bra faktiskt. Och just nu när vi spelar in det så är det ju faktiskt match imorgon och det blir våran åttonde match tillsammans som vi ser våra favoritlag mötas. Och första matchen på Friends blev ju oavgjord 3-3 våren 2016 och nu efter sju matcher så har de vunnit. Tre var och målskillnad tio lika. Så det är helt Oj. exakt ja Så du... det är nästan så att jag hoppas på oavgjort imorgon. Ja. Även om jag vill att blåvitt ska vinna. Jag har faktiskt spelat med blåvit. Jaha. På det sättet det måste ha gjort ont. Nej, alltså, det här var faktiskt väldigt kul. för att Deras mål var Bengt Andersson. Ja, just det. Mycket nära vän till oss från familjen. När han, han spelade lite gitarr och sjöng. Så att när vi gjorde Ullevi första gången. Då kom han ut i en blå frak med vit skjorta och Akura och lirade med oss kul, på, på ja. scenen. Ja, det var, det var faktiskt kul. Det var väl rekord största konserten? Ja, med sittande publik. Ja, ja. just det. Och sen har ju det rekordet slagits lite ja. av några, jag vet inte, heter de Springsteen och Håkan Hellström? Ja, och några precis. Till så. Några, några till. Ja, ja, ja, ja verkligen. Ja. Men vi har, vi har också det sittande rekordet och... Tyvärr är ju inte den arenan kvar, det är ju Råsunda. Vi det. Det var där två gånger och spelade. Det var också fantastiskt såklart när man har suttit på läktaren som barn. Mm, mm. Och eh, en liten kuriosa är ju att det är väldigt känsligt i Stockholm vilket lag du håller på. Mm, mm. Och när vi skulle göra just Råsunda första året 2002 då hade min turnéledare bokat in Stockholmsstadion. Ja, det är ju fel Och då sa jag till honom att det händer inte Det är Djurgårdens arena Spelar vi någonstans på en arena Då är det råshund Och så fick det bli Ja det är härligt Musik och idrott det är lite olika utlopp Men det hör ihop Precis som jag, jag hade mina musikaliska hjältar Många ungdomar som växer upp på speciellt sätt Det vet man ju Idrotten hjälper ju verkligen ja. Ungdomar som är uppvuxna Kanske på ett jobbigt sätt mm. Och det är precis som med musiken. Man blir ju, jag blir ju helt rasande när man märker att de drar ner kulturskolor. För att kulturskolor har inte bara om att de ska bli proffsmusiker. Du ska se till att de får social stabilitet mm. Mm. med ungdomar. Och att spela i band, det finns inget bättre än att lära sig kommunicera och umgås och ha ett intresse ihop. Jag, jag drog upp det faktiskt i boken just det här med att politiker borde verkligen Fattar fatta det här bättre och speciellt att lära sig kommunicera, för jag menar att sitta en turnébuss idag med sju, åtta individualister, det är inte lätt. Då måste du jämka, du måste lyssna på varandra och, och så vidare, mm. annars åker du ut. Mm. Och det finns ju en likhet det här att man bara kommer en viss bit på talang och sen måste man lägga ner alla timmarna som vi har pratat ja. om där. Och jag antar just att det kan bli som en extra familj, både i ett lag och som sagt i turnébussen. Din trio har ju du spelat med, du känner dem lika bra som din fru nästan. Ja, jag har ju, jag har ju känt min basist längre än min fru. Vi har ju ledat i Lasse. 34 år med ja. jag är Lasse Risp. Ja, ja. Och 25 år med trummelsen Royne Johansson. Ja. Så att, det som är viktigt då med relationer överhuvudtaget när man är musikant är att du måste ha ett socialt liv utanför musiken. Mm, mm. Och jag är så enormt tacksam för de vänner jag har i Falkenberg som inte alls håller på med det här. Utan, och det är samma sak här i Stockholm. Jag, vi har ett MC-gäng som vi åker med där vi är tolv gubbar som... De är yrkesmilitära, det är polischefer, det är allt annat mm. än, än vad jag gör. Och det är otroligt kul för mig. Ah, ja. Du får ju lära dig massor med mm, saker, du mm. får ju prata om... För det är väldigt lätt att bli insnöad och jag märkte när jag gjorde boken att språkgranskaren han hörde av sig och frågade mig Du, jag har letat här i ordlister. Vad är en kompkura? Ja, och, och han var så upprörd. Jag, jag har verkligen slagit i alla Nej. böcker. Nej. Då säger Maria till mig, varför gör du inte ett slanglexikon? Just det. Så att det ligger ett slanglexikon längst bak med ord som, som Charlie Norman lärde mig. Spelolja. Det är när du dricker whisky innanför. <laughs> lite spelolja. Ja. Jastobak. Jastobak, där. ja. Då, då röker du dumma saker. Ja. Ja. Ja. ja, vad kul. Vi rekommenderar boken Blod, svett och toner. Den finns ute och finns att beställa lite överallt. Ja. Och om man vill gå in och följa dig, veta till exempel när du, när du har konserter och sådär. Vart kollar man då? Det säkraste är ju hemsidan Rhapsodyrock.se eller jag är så här det är mina barn lär men jag älskar Instagram så ja. jag tycker det är kul då heter jag Piano Wells. Jag gillar ju sociala medier. Jag tycker ja. det är kul och framförallt tror jag sen ungdomarna lämnade Facebook det är ju folk 50 60 år som kör Facebook ja, just det. Så jag har ju träffat så enormt mycket gamla skolkamrater tack vare Facebook. Ja. det är ju man ska inte bara skälla på dem för det är, man har nytta av det också. Absolut. Ja, in och kolla där och tack så mycket för att vi fick komma hit till studion och, och prata familj och, och musik. Och, ja, och AIK. AIK. Men vi har ju inte pratat Falkenberg fotboll. <laughs> Nej just det. Nu så hoppas vi att de kan hänga kvar då. Ja, ja. De är väl på kvarplats. Jag hoppas att de spör Djurgården. Just det. det. kanske jag också, Idag. <laughs> ja, Men jag kan säga att det var fruktansvärt jobbigt sist. Jag var att titta AIK Falkenberg och jag kommer på mig själv att jag hejar åt båtens sidorna. Det är utan att vilja det. utan Det blir så. För Falkenbergs... Det är charmig fotboll. Jag gillar det. Och det var hela det halländska började med att Maria showade med Stefan och Christer. Just det. Ja. Och då var det väl bland annat i Varberg på Björkgården. Och... Varberg i himlen ja. där i ja, Björkgården ja, och sen på Stadsteatern så, Folkets hus där så kör de i många år med skåp. Mm. Mm. Just det. Och det lustigaste kuriosan är bara att de som gör min bok, de heter på riktigt Stefan och Christer. Ja, just det. Men det är några helt andra. Ja, ja men, precis. Ja. ja, men Falkenberg, det är ju härligt. Och inte bara för att du kommer från Skogsdorp, Maria, utan det är en fin stad. Ja. Där har jag mina svärföräldrar nu. Just det, det får jag ju kalla dem. Tänkte säga, vilka var det? Men det är ju mina föräldrar. Ja, du får hälsa din Maria och önskar vi lycka till även till Oskar och Teddy i deras karriärer som precis har startat. Just det. Mm. Tack så mycket. Tack väl. Tack. Då tackar vi Robert för en härlig och trevlig intervju. Och så hoppas vi att vi ser honom. Han är ju ute på lite turné och så. Mm, just denna vändan så kommer han inte riktigt till västkusten. Han är ute just nu faktiskt på den här jubileumsturnén med Rhapsody in Rock som ju fyller 30 år. Och just idag när vi spelar in det här så gör han faktiskt två konserter i Bärvallhallen i Stockholm. Och de spelas in och kommer att sändas. I TV, en av de konsernerna i alla fall. Och jag kommer inte att medverka på den konsernen. Nej, och jag vet inte om man har några av sina pianoelever. Ibland har han ju faktiskt det. Jag hade ju kunnat. Men ja. Nej. Jag <laughs> behöver gå och fixa mina naglar och så. Så att, tyvärr, Robert, men det kan bli en annan gång. Ja, just det. Vi hoppas det. Men ni som bor i Gävle, Örebro, Sundsvall, Helsingborg eller Jönköping, ni kommer att ha lite närmare, för dit kommer Robert Wells från och med den 25 oktober. Till och med den första november, så det är de kommande veckorna. Ja, men det är ju nu. Ja, absolut. Vad häftigt. Spring dit, köp ja. biljetter, njut och tänk på mig. Vi var ju och såg senast Rhapsody in Rock var i Varberg och det var väl 2016. Då hade de lite otur med ljudet och att det regnade och sådär. Men det var det? väldigt trevligt, jag kommer ihåg det. Ja, härlig musik. Vi ska väl beta av veckans barnkonventionen. I år 2019 har ju du och jag lärt oss, eller vi har börjat att lära oss i alla fall barnkonventionens artiklar, en varje vecka. Och nu är det vecka 43, eller? Ja, just det. Så förra veckan pratade vi om att alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen. Mm, och då kände ju vi att vi verkligen hade gjort en insats. Ja, och nu är det så att vi får gå till den här lite längre originaltexten för att i de kommande artiklarna så handlar det inte så mycket om innehåll utan mer om hur man ska upprätthålla innehållet, vad man behöver göra för att vi ska kunna följa barnkonventionen och, och det här handlar väl lite om någon slags kommitté. Ja, man undrar hur den har kommitté och då är det så att varje land som har erkänt barnkonventionen får föreslå en person som sen kan väljas in i en kommitté som då ska ha 18 experter och då står det att de ska ha högt moraliskt anseende och erkänd sakkunskap på det område som denna konvention omfattar. Men då föreslår jag Åsa Ekman. Ja, just det. Det var ju hon vi intervjuade i januari och hon gav oss den här idén att vi skulle gå igenom artiklarna under året. Var sitter de här människorna någonstans? Ofta så har de ju sina möten i FNs högkvarter i USA då. Och då finns det massa regler hur det ska gå till och att de ska sitta på fyra år tror jag det och de väljer ett presidium på två år och de får ersättning av FN och sådär. Jag måste ta reda på vem vi har som representant där. Det är ja, det, ju spännande och intressant. Precis, det hade vi ju kunnat göra men vi får helt enkelt googla fram det och så skriver vi det på poddens Facebook-sida. Eller Instagram-sida. Eller båda och. Man vet aldrig vad som kan hända på våra sociala medier. Så det är bäst ni följer oss överallt. Mm, det är bara att söka efter bonuspappan och plusmamman. Och när ni ändå är inne där och tittar så får ni gärna hjälpa oss inför nästa vecka. Då ska vi nämligen diskutera tonåringar och lite hur de påverkar oss som föräldrar och eh, livet i bonusfamiljen. Ja, precis hur det är att det kanske kan vara så att det här sköna invandrar varannan väckas livet man har haft plötsligt står på sin ända när tonåringarna själva kan förflytta sig från boende till boende och dyker upp plötsligt, när man minst anar det. Det är inte något speciellt du tänker på så att de kan komma in och störa? Nej, jag tänker mest på att man måste laga väldigt mycket mer mat när de kommer. Vad tänker du på? Ja, just det. Nej, det här med att ha sex på köksbordet är ju inte aktuellt. Det har aldrig varit aktuellt, Martin. <laughs> Nej, det var faktiskt mest ett skämt. Men ta och kolla in i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook och lämna lite synpunkter där. Hur har ni det? Har ni tonåringar? Kommer de att gå lite som de vill? Messar de innan eller inte? Håller ni på att vilja strypa dem? Får man strypa sina bonusbarn om de råkar vara tonåringar? Är det värre att slita sitt hår och bli helt galen om man är bonusförälder än om man är vanlig biologisk förälder? Mm. Men jag tycker faktiskt att det är kul att träffa dem även på de barnlösa veckorna så att man får en liten uppdatering och känner sig delaktig så. Och det gör vi ju oftast faktiskt. Om vi nu ska tala om AIK igen vilket jag tycker jag alltid ska göra. Så när vi var på matchen så fick jag ett meddelande från min kompis att hon också var där och så frågade jag vem är du där med? Min kompis och hon är här med sina pappor sa hon. Ja. Tyckte jag lät så roligt och det var ju hennes biologiska pappa och hennes bonuspappa som hon var där med. Just det. Och anledningen till att jag berättade det var ju just att jag bara ville säga någonting som var, handlade om härliga relationer i bonusfamiljen. Har ni mindre härliga relationer i er bonusfamilj så kan man ju också skriva av sig där inne på bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Alltså vi vill både ha härliga berättelser och besvärliga berättelser. Vi vill dela allt med er helt enkelt. Mm. Vi kommer att lägga ut ett inlägg om tonåringar nu i veckan. Men vet ni redan att eh, ni vill ta chansen att skriva och kanske... Att era brev blir uppläst i nästa veckas podd så kan ni ju även nå oss via Instagram: bonuspappan.plusmaman eller mail: bonuspappan.plusmaman Ja, och är det så att ni vill skriva till oss och inte hamna i en podd som massor av människor lyssnar på så kan man ju göra det också och är det bara att skriva det. Så vi tar inte med. Allt bara för att man skriver till oss. Nej, nej. Absolut inte. Men eh, man kanske inte vill skriva på Facebook eh, eftersom det står vem man är då. Och när vi läser upp i podden så är det ju anonyma brev som mer exempel på situationer. Mm. Det var väl allt vad vi hade att säga idag. Nästa avsnitt kommer vi som sagt att säga mycket mer. För då har vi ju ingen gäst och så är det bara du och jag som köter. Ja, jag hoppas att det blir bra det också. Jag har faktiskt fått ett brev där det stod att hon gillade det. Att hon hade sett fram emot det gjorde mig väldigt glad. Mig också. Ja, Jag gillar att folk gillar oss. Och jag gillar alla som ger oss ett litet betyg på iTunes eller podcaster. Ja, gör det. Gå in dit och ge oss stjärnor och betyg. Så kanske den ploppar upp lite högre upp och då kanske någon annan som också är i en bonus som vill reda på vår fantastiska podd och kanske blir lite hjälpt. För det är ju inte alls enkelt att leva tillsammans när man återbildar eller nybildar en familj som man gör i en bonusfamilj. Nej, så är det nog för alla. Och tycker ni att det är krångligt att lyssna via någon app så finns vi ju även på Spotify numera. Så lyssnar ni ofta på Spotify så kan ni även höra podden där. Men om de lyssnar så lyssnar de ju faktiskt nu. Så då har de ju bestämt sig vad de ska lyssna och så lyssnar de nu. Jo, men de kanske lyssnar via Hallands Nyheters hemsida och tycker att det är krångligt att gå in via Safari eller Chrome eller någon annan webbläsare och hitta ah, på den där varje vecka. Ja, precis. Mm. På Spotify så finns ju alla avsnitten enkelt och så. Tänk man skulle kunna så lyssna via papperstidningen. Det här är spännande. Det kanske kommer i en framtid att papperstidningen blir liksom lite mer interaktiv. Ja, man kan så scanna den så och så kommer våra röster upp från pappret. Den kallas e tidningar den finns ju redan. Nej, jag vill ha liksom pappersformen. där som prasslar och sätter trycksvärta på bordet. Och så våra röster. Kan vi får fundera på det. Ja, vi får fundera på det till nästa vecka tror jag. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Nu ska jag gå ner och ta mig en segermacka. Mm. När man har slagit Falkenberg med 5-1. Då förtjänar man kolhydrater. Mm. I form av vitt bröd. <laughs> ska du göra något annat? Jag kanske ska sticka en vante också. Du är väldigt snabb på det. En gul-svart. Oh. Jag har inte fått någon beställning på gulsvarta svarta vamte. nej Det jag på till mig själv. Gör